Psalmul 8 Al fiului omului Doamne, arhereul nostru cel slăvit, Tămâia rugăciunile noastre în templul iubirii tale ai dus. Doamne, domnul cel tare și puternic, Scaunul tău de domnie ca un curcubeu Peste țara și neamul nostru ai pus. Doamne, domnul al biruinței, Tu lumea, Trupul și demonii, prin cruce ai biruit, iar prin jertfa noastră, fiara noastră, roșie, ai nimicit. Doamne, înger de mare sfat, tu cum să ne rugăm ca vremea sfârșitului să nu fie iarna și sâmbăta, ci în ziua ta ne a învățat. Doamne, sfetnicul minunat, Trimite îngerii tăi să adune rodul de greu și de struguri dintre frați ce cu plumbi i-au secerat. Doamne, doamna milei, tu lacrima durerei ai oprit și între cei drepți ne-ai primit. Doamne, părinte al veacului ceva să vie, fă ca venirea ta să fie în sfânta ziua ta, când în haina mântuirii ne-ai îmbrăcat. Doamne, Fiul omului, dăruiește-l pe cel mai mic dintre noi, să fie cât o mie, și pe cel mai nesemnat să fie cât un neam însemnat. Doamne, Domna Luminii, dă-ne lumina Ta, lină a Sfintei slavei, ca să fim neamul sfânt și binecuvântat. Doamne, Domna Iubirii și Slavei, psalmul de iubire și slavă ne dat. Când la cerul iubirii a urcat.